Розділ 33. Зовсім нова версія. «До вас, мсьє Пуаро, сер. «До біса цього типа», – відрізав містер Ван Олдін. Найтон співчутливо мовчав. А мільйонер піднявся з крісла і пройшовся сюди-туди по кімнаті. «Ти, певно, вже передивлявся кляту в ранішню пресу?» Проглянув, сер. І що, газетярі вчепилися в цю справу, наче кліщами? Боюся так, сер. Американець знову сів і схопився рукою за голову. Якби я тільки міг подумати, простогнав він. Господи, до чого я жалкую, що доручив тому бельгійському недомірку рознюхати всю правду. У мене в голові було одне – знайти вбивцю Рут. «Невже вам би хотілося, щоб ваш зять уник розплати за скоєне?» Ванолдін зітхнув. «Ні, але я волів би власноруч здійснити правосуддя. Не думаю, що це було б мудре рішення, сер. А все ж, ти певен, що той суб'єкт конче хоче мене бачити?» «Так, містер Ванолдіне, він дуже наполягає. Тоді, гадаю, в нього є на те причини. Що ж, коли хоче, я прийму його зараз же». Пуаро, якого провели в люкс американця, мав свіжий і стильний вигляд. Він, здавалося, не помічав жодного браку привітності у поводженні мільйонера і мило теревенів про всілякі дрібниці а ще пояснив, що прибув у Лондон для консультації зі своїм лікарем і назвав ім'я видатного хірурга. Ні-ні, війна тут ні до чого. Це сувенір часів моєї служби в поліції. Куля одного підступного апаша. І він, торкнувшись лівого плеча, красномовно зморщився. Я завжди мав вас за щасливчика, мсьєва Нолдіне. Ви зовсім не відповідаєте нашим звичним уявленням про американських мільйонерів, що потерпають від диспепсії. «Я з досить міцного тіста», – відказав той. «І знаєте, веду дуже скромне життя. Харчуюсь просто і не переїдаю». «Ви часом бачитеся з міс Грей, адже так?» Невинно поцікавився детектив, обернувшись до секретаря. «Ну, так, ми зустрічались раз чи два», – зізнався Найтон, дещо зашарівшись. А його бос здивовано вигукнув. «Дивно, що ти ніколи не згадував про ці ваші зустрічі». «Не думав, що це буде вам цікаво, сер. Мені та дівчина вкрай до душі». Зауважив ван Олдін. Тисячі разів шкода, що вона знову живцем поховала себе в Сент Мері Мід, сказав Поаро. Це дуже шляхетно з її боку, заперечив Найтон. Бо дуже мало хто сидітиме в тій дірі і доглядатиме стару сварливу бабу, і то навіть не родичку. Все я мовчу. Промовив Пуаро, і його очі злегка зблиснули. Та попри те, повторюю, шкода. Ну, а тепер, мсьє, перейдімо до справи. Обидва співрозмовники здивовано звели на нього очі. «Вас не повинно шокувати чи стривожити те, що я збираюся сказати». Припустимо, мсьє Ван Олдіне, що мсьє Дере Кетерінг все ж не вбивав свою дружину. Що? Обоє присутніх витріщилися на нього, унімівши від приголомшення. Першим дар мови повернувся до мільйонера. Ви збожеволіли, мсьє Пуаро. Ні, мовив чоловічок. Я не божевільний. Можливо, трішки екцентричний, позаяк існують люди, які так вважають. Однак у професійному сенсі я, як то кажуть, цілком при своєму розумі. Тож і запитую, мсьє Ван Олдіне, вас би потішило чи засмутило, якби ця звістка виявилася правдою? Американець витріщив на нього очі. Звісно, потішило, Проказав він нарешті. «Це ви вправляєтеся в припущеннях, мсьє Пуаро, чи сказане підкріплюється певними фактами?» Детектив задивився у стелю. «Є невеличка вірогідність, – промурмотів він, – що це, можливо, все-таки робота графа Деля Роша. Принаймні, мені вдалося спростувати його алібі». «І як ви цього досягли?» Бельгієць скромно стинув плечима. «У мене свої методи. Трішки такту, дещиться кмітливості. І справу зроблено». «Але ж рубіни!» – зауважив мільйонер. «Рубіни, що були у графа, виявилися фальшивими. Він, очевидно, не міг мати іншого мотиву, окрім тих рубінів». Проте ви залишаєте поза увагою один нюанс. Мсьє Ван Олдіне, у цій історії з рубінами хтось міг і випередити його. Але ж це зовсім нова версія. Втрутився Найтон. Ви справді вірите в усю цю маячню, мсьє Пуаро. Зажадав відповіді і американець. Це не доведено тихенько сказав детектив. І поки що всього лише гіпотеза. Але от що я вам скажу, месьє Ван Олдіне, тут варто з'ясувати всі обставини. Тож мені з вами треба їхати на південь Франції і там вивчати ситуацію на місці. Ви дійсно гадаєте, наче в цьому є необхідність, ну, тобто, щоб я прибув туди особисто. «Я думав, що ви сам цього захочете!» – пустив шпильку бельгієць. У його тоні пролунала нотка докору, яка не залишилася непоміченою співрозмовником. «Так, так, звісно!» – виправився той. «Коли ви плануєте вирушати, мсьє Пуаро?» «У вас є термінові справи, сер!» – нагадав Найтон. Але мільйонер уже ухвалив рішення і просто відмахнувся від його заперечень. Гадаю, ця найневідкладніша з усіх. Тільки видобув він. Гаразд, значить завтра мсіє Пуаро. Яким рейсом? Певно, поїдемо блакитним потягом. І з посмішкою відказав Пуаро. Розділ 34. Знов у блакитному потягу. Потяг мільйонерів, як його інколи називають, описав віраж по криві на швидкості, що здавалося небезпечною. Ван Олдін, Найтон і Пуаро сиділи разом у мовчанці. Американець із секретарем займали два суміжних купе як отрут Кеттерінг зі своєю служницею під час тієї фатальної подорожі. Купе детектива було далі по коридору. Ван Олдінові ця поїздка давалася тяжко, викликаючи в пам'яті найболючіші спогади. Тож Найтон і Пуаро, час від часу перемовляючись, стишували голос, щоб не тривожити його. Однак... Коли, скінчивши свій повільний поповз по об'їзній дорозі, потяг прибув на Ліонський вокзал, бельгієць раптом вибухнув активністю. Американець розумів, що вирушаючи саме цим рейсом, той почасти мав на меті реконструювати обставини злочину. Детектив сам виконував усі ролі. Він почергово ставав служницею, що квапливо зачиняється у своєму купе. Місіс Кеттерінг, яка впізнає власного чоловіка, здивована і трішки стривожена. І Дереком Кетерінгом, який виявляє, що його дружина подорожує тим самим потягом. А ще перевіряв різні можливості, як от найкращий спосіб заховатися в суміжному купе. І от, здавалося, його раптом осяяло. Він охопив мільйонера за руку. «Господи, я зовсім про це не подумав. Наша поїздка перерветься в Парижі. Хучіш-хучіш, нам треба сходити негайно». І, похапавши валізи, поспішив із вагона. Ван Олдін із Найтоном спантеличено, але слухняно, подалися за ним. Бо американець, який знов склав собі високу думку про таланти Пуаро, не квапився відмовлятись від неї. Але на вході у вокзал їх зупинили. Квитки усіх трьох залишилися у провідника. Обставина, про яку жоден із них не згадав. Усі пояснення детектива, Гарячкові, вичерпані та пристрастні не справили жодного враження на флегматичного контролера. «Давайте закінчувати з цим!» – утрутився Ван Олдін. «Як я розумію, мсія Поро, вам зараз ніколи. То заплатіть, заради Бога, за проїзд від Кале і нумо повертатися до того, що у вас на думці». Але словесний потік франкофона бельгійця зненацька завмер на півслові. Він неначе закам'янів, а рука і досі здійнята в красномовному жесті, так і застигла, мовби її розбив параліч. Я ідіот, сказав він коротко і ясно. Направду, мій розум більше не служить мені. Давайте повертатися і спокійно продовжувати поїздку. Трішки везіння, і ми ще встигнемо на потяг. Той, власне, уже відходив, коли Найтон, останній із трьох, таки встиг заскочити у вагон зі своєю валізою. Схвильований провідник прочитав їм нотацію і допоміг віднести багаж назад у купе. Ван Олдін мовчав але був, вочевидь, невдоволений такою ексцентричною поведінкою Пуаро. Залишившись на мить другу на одинці з Найтоном, він зауважив. Ми ганяємося за химерами. Цей тип втратив колишню хватку. Подекуди йому ще вистачає мізків. Але коли ти, втрачаючи голову, починаєш метушитися, наче сполоханий кролик, то куди ж це годиться? За кілька хвилин бельгієць сам до них зазирнув. Повний принижених перепрошень і такий відверто занепалий духом, що різкі слова були б зайвими. Ванолдін із похмурим виглядом вислухав його вибачення, але спромігся стриматися від ущіпливих коментарів. Після обіду у вагоні-ресторані детектив на деякий подив двійка своїх супутників запропонував, щоб вони всі втрьох пройшли до купе-мільйонера. Американець зацікавлено поглянув на нього. — Ви щось приховуєте від нас, мсьє Поаро? Я? Детектив витріщив на нього невинні, здивовані очі. — Ну що за дика думка? — Ванолдін нічого на це не сказав але й почутим не вдовольнився. Провідникові було велено не стелити постелі, а найменше здивування, яке той міг відчути, звів на нівець розмір чайових, які вручив йому мільйонер. Уся трійця сиділа в мовчанці. Пуаро совався на полиці, та, схоже, не знаходив собі місця, і нарешті обернувся до секретаря. «Майори Найтоне, двері вашого купе замкнені на засувку. Я маю на увазі ті, які ведуть у коридор». «Так, я самих щойно й замкнув». «Ви певні?» – перепитав чоловічок. «Можу піти перевірити, якщо ви наполягаєте», – відказав, посміхаючись той. «Ні-ні, не тривожтеся, я сам це зроблю». Пройшовши у двері між купе, він за секунду-другу повернувся, киваючи. «Так-так, усе, як ви й сказали. Вибачте вже старому його метушливість». І, зачинивши за собою двері, знову сів на своє місце у правому кутку. Тяглися години. Трійця то куняла, то, стривожено здригаючись, прокидалася. Певно, ніколи ще три пасажири не купували квитків на потяг, найрозкішніший із наявних, щоб потому відмовитися скористатися з вигод, за які заплатили. Поаров в ряди годи позирав на годинник, а відтак, кивнувши, знову клював носом, заспокоєно дрімаючи. А одного разу підвівся з сидіння. І, відчинивши двері в суміжне купе, зненацько туди зазирнув, після чого повернувся на місце, хитаючи головою. — У чим річ? — прошепотів Найтон. — Ви очікуєте на якусь подію, адже так? — Та щось нервуюсь, — зізнався той. — Я, наче кіт на розпеченій черепиці, аж підскакую від найменшого шурхоту. Майор позіхнув. «Ну й поїздочка! Комфорту по саме нікуди!» Буркнув він. «Сподіваюся, ви знаєте, що робите, мсьє Поро. І спробував, розслабившись, заснути. Ну чи хоч би поки марити. Вони з босом якраз задрімали, коли Поро у чотирнадцяти поглянувши на годинник, Нахилився і поплескав мільйонера по плечу. Га, що таке? За п'ять-десять хвилин, мсьє, ми прибуваємо в Ліон. О, господи! У тьмяному світлі обличчя американця здавалося блідим і змарнілим. То, значить, близько цього самого часу бідолашну рут було вбито? Він змовк вдивляючись у простір перед собою, хоча вуста ледь помітно посмикувалися. Той подумки повернувся до жахливої трагедії, яка занепастила його життя. Зачувся, як і зазвичай, протяжний вереск гальм, і потяг, уповільнюючи швидкість, підповз до перону. Ван Олдін опустив вікно і висунувся з нього. Якщо Дерек винен і ваша нова версія правильна, той чоловік вийшов із вагона саме тут? Запитав він через плече. На його подив Пуаро похитав головою. Ні, замислено видобув він. Чоловік з вагона не виходив, але, гадаю, так, думаю, жінка могла. Найтон аж охнув. «Жінка?» – різким тоном перепитав батька вбитої. «Так, жінка», – підтвердив детектив, киваючи. «Ви, мабуть, забули, мсьєва Ванолдіне, але міс Грей у своїх показах згадувала, що якийсь молодик у кепці і пальті вискакував на перон, начебто розім'яти ноги. Але я особисто гадаю, що то була найімовірніше жінка». А хто саме? На обличчі американця була написана недовіра. Проте відповідь Пуаро прозвучала серйозно і категорично. Її звуть, чи принаймні багато років звали – Кітті Кід. Але ви, мсьєва Нолдіне, знаєте її під іншим ім'ям – Ейде Мейсон. Найтон стрибком звівся на ноги. Що? Чоловічок обернувся до нього. Ох, доки я не забув! І вихопив щось із кишені, простягши майорові. Дозвольте пригостити вас цигарочкою, і то з вашого власного портсигара. цигара. Як необережно було зронити його, коли ви підсіли в потяг на окружній дорозі під Парижем. Той вирячив на нього очі і застиг, неначе громом уражений. Відтак зробив якийсь порух, але по роздійняв руку в застережному жесті. «Ой, ні, не рухайтесь. Улесливим голоском видобув він. «Двері суміжного купе не замкнені, і в цю хвилину вас звідти тримають на мушці. Коли ми виїхали з Парижа, я відімкнув на них засувку, звелівши нашим друзям у формі зайти з коридору в купе». І розташуватися там. Ну, а як ви підозрюю, знаєте, французька поліція досить активно вас розшукує, майоре Найтоне. Чи нам краще звертатися до вас, мсьє Маркізе?